2. Basmul Basmul este o specie în proza genului epic, în cuprinsul căreia se povestesc întâmplări miraculoase puse pe seama unor personaje sau forțe supranaturale. Finalul basmului aduce întotdeauna victoria binelui asupra răului. După originea lor, basmele pot fi populare sau culte. Basmul cult a copiat modelul popular imitând relația de comunicare dintre povestitori și ascultători, dar textul este scris și definitiv stabilit, având un autor ce poate fi identificat. Basmul popular și cel cult au o serie de elemente comune, dar și unele care le diferențiază. Este comună evoluția narrativă care se poate reduce la o schemă, conform căreia în situația inițială se manifestă o lipsă. În povestea lui Harapalp, lipsa inițială se manifestă în lumea spre care se îndreaptă eroul, pentru că împăratul verde, fratele tatălui său, este bătrân și are numai fiice, neavând pe cine să lase la domnie. Lipsa inițială este înlăturată prin acțiunea lui Harapalp, care pleacă la drum pentru a reface echilibrul. Basmul popular combina acțiuni caracteristice al căror număr este limitat și printre care se numără plecarea de acasă, punerea la cale a probelor, dezvăluirea bicleșugului, nunta, etc. Asemenea, acțiuni apar și în basmele culte. În povestea lui Harapalb, eroul e supus la mai multe probe pentru a-și duce la capăt misiunea. Acțiunea basmului urmează o linie ascendentă astfel încât de cele mai multe ori începutul se află în opoziție cu sfârșitul, eroul făcând un salt de la opoziție socială umilă la una înaltă. Chiar dacă basmul are intrigă și o anume tensiune narrativă, nu se poate considera că urmează momentele clasice ale subiectului literar, așa cum se întâmplă în operele culte, de fapt, fiind marcate foarte clar doar situația inițială și cea finală. În călătoria sa, protagonistul întâlnește adversari, dar și ajutoare, ființe animale, obiecte, ca în orice bas popular. În afară de aceste două categorii, pot apărea și donatorii sau furnizorii, personaje întâlnite întâmplător și care îi dăruiesc eroului un obiect miraculos ce va ajuta la nevoie, de exemplu, creața albinelor. Eroul poate avea trăsături omenești cum este cazul lui Harapal, dar și puteri supranaturale. Între povestitori și ascultători, există o convenție artistică împrumutată și de basmul cult. Totul este posibil, narațiunea are un caracter fabulos. Personajele și acțiunile sunt ieșite din comun, timpul și spațiul sunt imaginare. Întâmplările se petrec cândva, odată, atunci și undeva, într-o împărăție. Reperele temporale și spațiale sunt vagi, imaginare, redate la modul general. În lumea basmului se intră și se iese prin formule specifice ale căror funcție este de a avertiza asupra caracterului fabulos al povestirii. Există trei tipuri de formule în basm: Inițiale, mediane și finale. Formulele inițiale pregătesc auditoriul pentru ideea că ceea ce se va nara este rodul imaginației. Formulele mediane au rolul de a menține legătura cu auditoriul, de a-i atrage atenția. Formulele finale sugerează că totul a fost o născăcire, producând ieșirea din timpul și spațiul fabulos. Cele două planuri, real și fabulos, se întrepătrund în basmul cult, deoarece Fantasticul este tratat în mod realist. În basmul popular, fantasticul este antropomorfizat. Personajele fabuloase, supranaturale, se comportă în general ca oamenii comuni, însă umanizarea lor este convențională, fără particularități psihice, sociale, naționale, etc. În literatura cultă, fantasticul este adaptat estetic. Această particularitate se numește localizarea fantasticului. Prin detalii realiste, lumea fabuloasă coboară într-un plan de existență, care poate fi localizat geografic și istoric. Personajele de la Harap Alb, la Împăratul Roș și la cei cinci năzdrăvani se comportă ca niște țărani și vorbesc în graiul moldovenesc.